Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nauzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna alhamdulillah nastainuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa tawakkalu alayh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa barik wasallim amma ba'ad fa a'udzu billahi min syaitonir rajim bismillahir rahmanir rahim wal 'asri innal insana lafii khusril illa alladziina aamanu wa 'amilus shoolihaati wa tawassaw bil wa tawassaw bis sabr sallallahu al 'azim wa Rasulullah rasulullahi sallallahu alaihi wasallam Man salaka tarikun yal tamis sufihi alman Sahar Allah al-hutariqan ilal jannah Wa kamakala s.a.w Jadi Alhamdulillah syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala Kerana masih lagi dapat meneruskan pengajian kita Dan sebelum kita mulakan pengajian kita Malah dah sama-sama kita menghadiahkan Pahala bacaan surah al-fatihah Kepada pengarang kitab kita Kitab ini iaitu Al-Imam Habib Abdullah bin Alwi al-Haddad al fatiha Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Ghani, ya Sola, ya Sola, ya Sola, ya Rabb, ya Rabb. kita buka buku surat 17. Buku peringatan tentang umur insan. Bismillahirrahmanirrahim. Umur pertama. Masanya dari sejak Allah SWT menciptakan Adam alaihissalam dan membekalkan zuriat di tulang punggungnya, tulang belakangnya. Ini bahasa Indonesia tulang punggung. Bahasa kita tulang belakang. Yang penuh keberkatan. Yaitu dari kaum ahli kanan dan kaum ahli kiri Ahlul Yamin dan Ahlul Shimal mereka itu adalah orang-orang yang di dalam kedua genggaman tangan Allah SWT yang Maha Suci seperti mana bunyinya sebuah hadis kursi jadi sebelum kita apa ni? Tak memahami apa yang akan dituliskan oleh pengarang kitab ini. Kita, pertama sekali yang saya nanya ingatkan, ia ini bahagian samaia. Bahagian ketiga dalam tahi bahagian samaia. Maksud samaia ini adalah kita mendengar perkara-perkara yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahuwataala. Dan sabdaan-sabdaan yang disabdakan oleh Nabi Rasulullah SAW mengenai alam-alam ghaib. Jadi kita hanya mendengar dan membenarkan sahaja. Adapun perkhabaran-perkhabaran mengenai alam-alam yang ghaib. Merupakan satu peringatan ataupun berita gembira ataupun cerita. Boleh diambil daripada hadis-hadis yang bertaraf da'if. Dengan syarat hadisnya tidak terlalu da'if dan para perawi yang merayakan hadis itu tidak dituduh dengan penipu ataupun kazab dalam bahasa Arab. Dan juga kita tidak boleh 100% meyakini bahawa perkara tersebut diriwayaikan oleh Rasulullah. Ada kemungkinan ditambah ataupun dikurangi atau tersilap oleh rawih-rawih yang da'if. Ada kemungkinan. Tetapi boleh dipakai menurut pandangan para muhadisin, Imam Ibn Hajar Askalani, Imam Nawawi dan sebagainya. Ini majoriti ataupun jumhur muhadisin. Ada juga sebahagian pihak ataupun sebagai sebahagian muhadisin yang menolak penggunaan hadis daif sama sekali. Uh, tapi itu yang menolaklah. Jadi kita ambil apa yang telah disepakati oleh jumhur muhadisin daripada uh, uh, Imam Nawawi dan Ibn Hajar Askalani. Jadi mungkin sebagian hadis yang di, akan dinyatakan dalam ni mungkin sebagainya da'if tapi boleh dipakai. Lagi, itu yang pertama. Yang kedua, kita jangan cuba membayangkan kaifiat. Kaifiat ataupun cara ataupun bagaimana. Bila diceritakan di sini, kadang-kadang kita cuba nak membayangkan dengan kita punya apa akal fikiran kita. Kadang-kadang tak boleh nak bayangkan. Kita hanya... Kita Dengar dan percaya cukup. Itu dinamakan sama'iyat. Perkara yang kita tak akan dapat... Sampai otak kita untuk memikirkan. Jadi seperti ayat ini kan... Mereka itu adalah orang-orang yang di dalam... Kedua genggaman tangan Allah. Jadi maksud dia situ maknanya Allah menguasai lah. Bukan Allah menggenggam dengan dengan tangan-tangan dia. Lepas tu genggam. Nah, maka kita jangan apa... Jangan mengambil... <coughs> faham secara zahir bahasa ni kaya apalagi bahasa Arab kaya dengan uh, metafora metafora ataupun majas ataupun isti'arah kata-kata pinjaman kata-kata kiasan kata-kata simbolik dan juga sebagai-sebagian <coughs> tu kita tak takkan faham macam mana zuriat di belakang tulang belakang Nabi Adam Padahal jutaan, ribuan juta manusia. Macam mana muat ke dalam tulang belakang Nabi Adam? Itu usah bayangkan. Memang kalau kita bayang pun memang takkan logik. Saja. Banyak lagi perkara-perkara nanti akan diceritakan yang tak masuk akal. Sebab itu dinamakan semaiat. Kita dengar dan benarkan. Kalau yang sahih, kita kena benarkanlah. Kalau yang da'if, kita benarkan juga tapi dengan syarat-syarat tersebutlah dan para para ulama yang menggunakan hadis daif pun mereka bukanlah jahil sangat mereka tahu dan setengah-setengah para para ulama yang apa ni memiliki tahap ketakwaan yang tinggi maka mereka dapat apa ni apa ni mendapat satu keyakinan untuk menulis hadis-hadis dalam kitab mereka melalui istikharah melalui mimpi-mimpi yang benar Kisah saya pernah dengar satu ulamak cerita Baru-baru lagi Zaman 100 tahun yang lalu Satu Syekh Yasin Al-Padani Kita tahu ada sama nama tempat Padang Indonesia kan di Sumatera Dia seorang Syekh Yasin ni memang seorang yang Alim Ketika zaman dia lah Bikong 1300 sijrah Jadi dia sangat-sangat alim lah Dia digelar sebagai musni Musnidudunia orang yang antara orang yang paling banyak mendapat kesanat jadi pernah satu orang ulama ni dia masih belajar dengan Syekh Yassin dia tanya wahai Syekh aku apa ni saya ada mengetahui sebuah hadis tapi saya tak pasti apakah hadis ini sahih atau tidak kemudian dia telah bertanya kepada Syekh Yassin Syekh Yassin nanti insya Allah esok aku akan beritahu kau aku akan beritahu kau besok kemudian setelah besok dia datang dia beritahu dia kata hadis tersebut sahih maknanya boleh dipakai ataupun uh, memang benar diucapkan oleh Rasulullah SAW dan terdapat dalam kitab sekian-sekian sekian. kerana aku aku telah bermimpi berjumpa dengan Nabi dan aku telah bertanya Nabi, Nabi kata bahawa beliau telah meruaihkan hadis tersebut jadi kalau Syekh Yasin pun boleh mimpi Nabi tanya sahih tak sahih apa lagi ulama'-ulama' yang sebelum-sebelum ini kan uh, yang mana lebih takwa. Tapi mungkin setengah orang menganggap benda ni tidak boleh dijadikan hujah sebagai mimpi. Tapi kita bersangka baiklah pada ulama' kan. Ada golongan-golongan yang tidak menganggap perkara tersebut sebagai satu hujah, mimpi dan sebagainya. Kerana itu pun ada sebab kalau kita benarkan nanti semua mengaku dia mimpi Jemaat Nabi. Semua mengaku pula nanti para-para zindik, para-para mustasyrikin kan orang talih-orang talih yang nak merosakkan Islam dia tengok maknanya kita boleh pakai mimpi, maka semua akan mengaku dia mimpi cuma Nabi, kata Nabi kata macam ni, macam ni jadi kita perlu tengok siapa yang yang cakap, kalau dia ni betul terkenal dengan warak dia dengan dengan dengan apa ni ketakwaan dia memang tidak terlihat berdiri dia perkara-perkara yang apa ni diragui dalam Islam maka boleh diterima dan tidak dipaksalah semua orang untuk menerima seperti Imam Syafi'i kan, Semua imam-imam ketika mereka nak menulis Sesuatu dalam kitab mereka Mereka akan berudu Akan sembayang istikarah Semayang hajat Akan berzikir Mohon kepada Allah Ta'ala Sebelum dia tulis kitab Bukan sambil tulis kitab Sambil tidur Sambil seokok Sambil jalan-jalan Sambil bayang-baring Klik sana Klik sini kan Copy paste Bukan macam tu Ulama-ulama dulu nak tulis satu hadis tu Dia, <coughs> dia akan buat berusaha bersungguh-sungguh kalau pasti baru ditulis tak tidak dia takkan tulis ha, tapi ada setengah pihak tu tak tak terima itu pun lah okey jangan kita bayangkanlah nanti jangan kita petikai kan dan jangan kita bayangkan apa yang diceritakan sebab so, kita tak, tak apa nak, nak bayangkan okey terus <coughs> Yang dimasukkan ahlul kanan dan ahlul yamin dan ahlul kiri, ahlul syimal itu maknanya oh, golongan syurga dan neraka. Sama-sama kedua-dua golongan terserah adalah suriyat Nabi <coughs> Adam lah walaupun dia ahli neraka. Memang dah tentukan dah Allah dah tentukan lah. Memang dah ahli neraka, ahli syurga. Dan kita tak boleh petikaikan benda tu. Hak mutlak bagi Allah SWT dan kita eksklusifnya kita terpilih menjadi orang Islam, alhamdulillah lah maknanya kita mungkin kita golongan ahli syurga. Sahabat sendiri protes benda ni ya Rasulullah kalau macam buat apa nak beramal kalau dah ada ditetapkan ahli syurga ahli neraka? Nabi kata kullun muyassarun lima khuliqalah. Setiap orang itu akan dipermudahkan terhadap apa yang dia diciptakan. Kalau dia diciptakan jadi ahli syurga maka kehidupan dia Allah Allahkan Mudahkan dia buat amal yang baik, amal yang soleh. Tetapi kalau dia diciptakan sebagai aliran ke, maka kehidupan di dunia akan mengarah kepada maksiat dan dosa. Dan kita jangan terlalu over confident lah. Mungkin sepanjang umur hidup kita ni macam mampuk macam baik beramal masalah, tiba-tiba ujung-ujung nanti kita berubah. Jadi kita jangan rasa takabur, jangan rasa riak, jangan megah dengan amalan kita kita perlu ada rasa khauf dan rojak takut dan harap sentiasa dalam keadaan takut dan harap takut Allah matikan kita dalam mati yang tak baik dan harap supaya Allah matikan kita dalam yang baik husnul khatimah Allah SWT telah pun mengeluarkan kesemua zuriat Adam ini dari tulang punggungnya tulang belakangnya setelah dia menetapkan mereka sekalian di situ Allah letak kat situ kita fikir macam mana suriat dari badan sampai hari kiamat, beribuan juta ada kat situ tulang belakang tu, besar mana je. Ya? Kita tak fikirkan ini Allah SWT tidak mustahil bagi Allah. Ataupun apakah itu hanya syarat saja satu simbolik Wallahualam. Iaitu pada hari Misab. Misab ni perjanjian dalam bahasa Arab atau hari mengambil janji dari sekalian manusia untuk mengakui keesaan dan ketuhanan Allah Subhanahu wa taala di Nakman di, di, di lembah dekat padang Arafah sesuai dengan firman Allah taala nampak tu dia kata di Nakman di padang Arafah macam mana padang Arafah ya. Maknanya, nanti, dan nanti kiamat pun akan berlaku di padang Arafah jadi kita kalau fikir-fikir rasa -fikir, macam tak logiklah eh? tapi memang di situlah tempatnya. pada pada ketika itu dan alam itulah. Dan besok nanti hari kiamat, bila hari kiamat berlaku nanti semua drama-drama tipu nanti diceritakan akan berlaku di Arafah juga. setengah kata di Arafah, setengah kata akan akan berlaku di Palestin, akan di, daripada daripada Yaman akan dihalau ke Syria, ke Syam, Palestin sana. Tapi itu memang di luar daripada kita punya fikir logik. Allah Ta'ala boleh buat benda itu tak, dengan mudah. Kita tak perlu nak fikirkan logik dia. Wa'idah akhazah rabbuka dan ketika Wa'id, sorry. Wa'id dan ketika akhazah telah mengambil rabbuka Tuhan kamu. Min bani Adam daripada bani Adam. Anak-anak Adam. Min zuhurihim daripada belakang-belakang mereka. Lah. Zuriat-zuriat mereka Wa ashadahum dan Allah telah mengambil saksi terhadap mereka Ala anfusihim atas diri mereka Alastu birabbikum ini, ini Quran ni Alastu tidakkah aku birabbikum Tuhan kamu Allah tanya Ada setengah ulama kata tanya pada roh lah Masa tu jasad belum ada lagi Jasad kita kan dicipta dalam perut ibu kita tapi ada yang kata bukan jasad. dia ada panggil satu benda satu benih tu benih tu nanti yang menjadikan akan yang akan di setiap orang yang lahir benih itulah yang akan berpindah-pindah berpindah-pindah berpindah daripada bapak dia, bapak dia kepada bapak dia kepada bapak dia bapak dia kepada anak dia anak, dia kepada anak, -anak. sampailah ke hmm. kiamat ada seorang agak kat ulama kata di depan semua para-para roh Allah tanya Allah subih tidakkah aku ni Tuhan kamu kalau mereka berkata bala, bala ni basara bahkan, memanglah betul lah, syahidna kami telah menyaksikan syahidna, kami telah menyaksikan maknanya pada ketika itu mereka menyaksikan bahawa Allah lah Rab. Allah tak kata alastu ilah hukum Allah kata alastu birabbikum jadi sifat manusia ni dia hanya akan mengenali orang yang menciptakan dia, mendidik dia, memberi dia rezeki, mengatur kehidupan dia, memberi nikmat kepada dia. Itu sifat rububiyah. Kalau ilah ni si uluhiyah yang disembah kan yang wujud, yang qidam, yang baqa. Jadi Allah tunjukkan sifat rububiyah dia gunakan Rabb kepada kita. Allah satu bi rabbikum. Jadi mereka semua kata, bala syahidna. bahkan kami menyaksikan dia ya Allah. Ha. Maka dia tahu lah ketika itu yang hidupkan dia, yang menciptakan dia, yang menjaga dia Allah, taala tak ada benda lain lah. Maka mereka kata, bahkan kami saksikan dia ya Allah. Dan mereka akan berkata pada hari kiamat, Inna kunna anhaaza wafilin. Sesungguhnya adanya kami Terhadap perkara ini adalah orang-orang yang lalai Jadi waktu alam roh Dah berjanji bahkan Ya Allah kami janji Engkau, Tuhan, Sampai dekat dunia Kafir, engkar Dan maksiat ha, waktu Bila dia tanya Bila di hari kiamat nanti Dulu mengaku alam roh Waktu dunia kenapa tak buat Lupa ya Allah lupa lupa lalai ha, Jentulah manusia dia akan bagi alasan. jadi ada kaitan tu di dalam roh, di memadai janji, setelah berjanji dalam dunia di test tengok, diuji, apakah akan melaksanakan janji yang telah diambil. Inilah dia. Tapi ingat tak ingat? Ada siapa ingat? Siapa pun tak ingat. Bila Allah Allah pakaikan jasa kepada roh, maka semua lupa dia akan keadaan ketika mengambil janji. Tetapi bila dipisahkan antara roh dan jasad ketika maut nanti baru teringat alamat. Alamat alamat tak ada lepas tu tu. Ah, itu, ha, itu habis tamat tempoh. Sebab tu kita ha, di apa diuji dengan sama'at. Apa yang diberitakan tu kita dengar dan percaya. Sama'ana wa dengar dan patuh tak perlu nak pertikaikan. Eh betul ke Ini Mata logik, akal tak masuk akal lah. Ini agama bukan semuanya akal, sebahagian saja akal tapi sebahagian adalah wahyu. Kita benar, benar mendengar dan membenarkan. Yang selalu pakai akal ni alih alif falsafah, ini tu dengan alih-alih falsafah. Jadi dia tak otak dia tak boleh nak terima. Jadi kita yang mana tak alat otak kita, akal kita tak boleh terima, kita kita serahkan kepada iman kita percaya benarkan selamat atau nama Islam Islam menyerah diri serah aja dan seruhnya silalah lagi silalah baca lagi ayat-ayat yang berikutnya pula di dalam khabar ataupun asar khabar ni hadislah asar ni daripada sahabat setengah ramai ulama mengatakan demikian Tersebut satu riwayat bahawasanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala setelah mengambil perjanjian dari keturunan Adam alaihissalam, dituliskannya bagi mereka suatu catatan lalu disimpankannya pada Hajarul Aswad. Ah lagi tak logik. Dan terlebih ikut kita punya fikiran, macamnya setiap buku amalan kita yang ditulis oleh apa ni para malaikat Raqib dan Atid tu, kiraman katibin tu semuanya disimpan di Hajar Aswad besar mana je Hajar Aswad tu manusia daripada Nabi Adam sampai Kiamat berapa milion berapa bilion muat ke lepas tu kita bayangkan lah buku cacitan buku yang ni, ni, buku ni. kita pun bayangkan buku ni bentuk buku tu pun kita tak tahu macam mana tapi Allah katakan buku catatan. sebab apa manusia akan faham buku catatan berarti oh, sesuatu yang dicatit ditulis lah tapi di dalam bentuk apa dicatat, macam mana rupa dia, itu Allah ma'alam. Kita tahu, kita tak boleh kita nak bayangkan buku macam ni kot nanti. So, itu keluar. Rasa kita dah mati, balang masyarakat nak keluar buku macam ni. Dalam tu penuh dengan tulisan-tulisan. yang -tulisan. pen. Ada ha, tulis dia. Ada, okay, datang pengajian. Okay, hari ni datang. tu tak datang. Ha, semayang, kuasa. Kita bayangkan macam tu lah. Tapi sebab, tidak seperti apa yang kita bayangkan. Cuma Allah nak memahamkan kita. sebagai kita ini manusia. Cerita seperti kita punya keadaan. Lah. Uh, itu tak perlu dibayangkan. Tapi apa yang kita tahu. bentuk itu dicatat. Maknanya untuk untuk memahamkan kita. Bahawa setiap apa yang kita lakukan itu. Diketahui oleh Allah. Tak perlu catat pun tak apa. Allah tak ala, Kalau tak mungkin Allah, Allah tak catat. Allah tak lupa kan nanti. Tak perlu catik pun Allah boleh beritahu Setiap manusia daripada Nabi Adam Sampai hari kiamat punya amalan daripada dia lahir Sampai dia mati Allah Ta'ala boleh cerita dengan segalanya tanpa ada ha, tanpa Buka catikan tu pun Allah boleh buat Tapi Allah nak bagi manusia ni puas hati. Ada rekod manusia Yang, yang perlukan pada buku ni Allah tak perlu pun ha, Jadi bila disunjukkan buku dia ha, Betul tak kau buat ni pada hari sekian ha, Dia nak nafi pun tak boleh lah hmm, Betul ya? Kan jadi kalau dia kalau kalau kalau apa ni? Kalau Allah tak buat buku cerita misalnya lah, Allah tak boleh tentu. Nanti dia akan petikakan apa? Tak ada mana ada. Ini ha, sebagai bukti lah. nah, Allah suruh baca sini nanti. Nanti ada ayat Quran Allah beritahu nak baca buku kau ini. Iqrak kita pak. Kafah binabshika aleikah Cukup dari buku kos ini untuk menilai apa yang kau buat ke dunia ni. Disimpan di Hajar Aswad batu hitam. Sebab itulah para haji ketika mencium hajar aswad Sesudah selesai tawah di Baitul Atik yang ni Ka'bah Membaca bacaan berikut <tik> Allahumma imanan beka Watasdiaqon bi kitabik Ya Allah ya Tuhanku Ini adalah sebagai memenuhi keimanan denganmu Dan sebagai menunaikan janjiku kepadaMu Dan sebagai mempercayai kepada kitabmu Bak di sini Kitabmu ni yang dimaksudkan itulah kitab yang disimpan di situlah menurut pemahaman pengarang kitab nilah jadi mungkin bermaksud di sini kitab tu al-Quran boleh juga ya. tidak syak lagi bahawa pengakuan ini menunjukkan bahawasanya zuriat Adam itu sudah wujud dan mendengar akan tetapi mereka berada di dalam peringkat lain dari peringkat-peringkat wujud Jelaslah perkara itu berlaku bukan pada peringkat wujud sekarang yang di dunia ini Kerana peringkat-peringkat wujud itu banyak Sebagaimana yang telah dikatakan oleh ahli-ahli yang mengetahui mengenainya Kita ingat wujud ini, ah, ini lah dia Dia banyak lagi wujud kan Alam-alam yang kita lalui sendiri pun kita tak boleh nak, nak bayangkan Kenapa lagi alam-alam yang mana yang di luar Ya, di luar apa ni di luar apa ni pengetahuan kita kan dia semua nak provekan di sini bahawa dia nak buktikan bahawa sebenarnya dah wujud dah semua manusia dah wujud dah sebelum dia wujud di dunia ni dia dah dia dah wujud dah pernah diriwayatkan bahawa Rasulullah SAW berkata Baginda telah menjadi Nabi sedang Adam masih berada dalam peringkat antara air dan tanah dan antara roh dan jasad dan bahawasannya Baginda bersama, berada bersama Adam ketika beliau diturunkan dari langit ke bumi ini dan Baginda juga berada bersama Nuh ketika beliau menyelamatkan diri ke atas bahtera yang menempuh bahag besar. Dan baginda berada bersama Ibrahim ketika beliau dilemparkan ke dalam api pembakaran Raja Namrud Meskipun perkara ini umum berlaku pada sekian zuriat Adam yang menetap pada sulbi para nabi tersebut Ahli alaihi wassalatu wassalam Tetapi bagi zat Rasulullah SAW sendiri hujud yang lebih cukup dan sempurna Hal itu mungkin diketahui oleh baginda dan dirasakannya sendiri ketika berlaku sehingga baginda dilahirkan di, di, di alam duniawi ini ha, ini banyak orang ingkar lah benda ni sebagian golongan mengingkari ya perkara ni, mana ada jadi kalau yang yang yang yang yang, yang, yang mempercayai bahkan mengatakan bahawa wujudnya alam ini adalah disebabkan oleh Rasulullah SAW yang mula-mula sekali wujud yang Allah wujudkan, Allah ciptakan adalah roh Muhammad Nabi Muhammad jasad ni dia orang yang faham bila jasad itulah wujud. Ha. Orang yang hanya memandang alam dunia ni saja sempit fikiran dia, dia akan dia anggap wujud tu ni lah dia wujud. Hmm. Padahal wujud yang sebenar, wujudnya Allah tu sendiri pun kita tak ada di alam ni. Maksudnya tak ada tak, tak apa tak tak ditampakkan sepertimana kita ditampakkan. Malaikat pun wujud juga, mana? Tak nampak pun kita tak nak nafikan malaikat itu tak wujud syaitan pun wujud kita tak nak nafikan jin pun wujud kita tak nak nafikan semua wajib ha, beriman jadi apa lagi Rasulullah sallallahu alaihi dalam keadaan ha, dalam keadaan tersebut dia wujudlah bukan bermakni kalau kita belum dilahirkan belum wujud ha, itu cuma belum disatukan di antara roh dan jasad tu je jadi yang roh yang mula-mula diciptakan, roh Nabi Musa s.a.w. daripada roh Nabi itulah nanti buat segala roh-roh yang lain. Dan Allah nak nak nak nak nak mereka nak meletakkan nabi bersama sama dengan apa yang ketika Nabi Nuh banjir, Nabi Ibrahim masuk dalam api, semua itu kan? Tak mustahil bagi Allah. Itu kita dah belajar tauhid. Bab yang hukum jaiz ataupun mungkin ataupun harus. Jadi maknanya tak mustahil bagi Allah. Jadi ada setengah-setengah tu, weh mustahil, tak mungkin lahir-lahir dah boleh mengucap lahir-lahir dah, tunjuk cacahut lahir-lahir dah berkhitan. Tak logik. Agama ni bukan muka peluang otak kau. Agama ni luas. Allah SWT boleh buat benda tu tak mustahil bagi Allah. Selagi tidak termasuk dalam perkara yang mustahil dan wajib, Semuanya termasuk dalam perkara yang mungkin. Boleh-boleh saja Allah buat. Tak pelik pun Allah keluarkan unta daripada batu, bunting lagi. Memang tak logik pun. Nabi berakhir masuk dalam api tak terbakar. Logik? Logik tak logik? Ha, Logik tak logik? Maksud dalam api tak terbakar? Logik tak logik? Tak logik. Memang akal tak ada serima. Itu nasibah Allah cerita dalam Quran. Tak berani lah yang mengingkari. Sebab korang ada yang mengingkari korang kan? kafir. Ha, ini bila kena sikit hadis DM sikit, haa tak mungkin ni hadis Tok Aif, ni palsu ni. Ada ke lahir-lahir dah. -lahir, ya? Baru ni kan? dengan alas ni dalam youtube tu kan yang mengingkari benda-benda yang pelik-pelik ni. Itu so, kita senang je. Kita belajar sifat 20, berarti semua dah faham. Apa tu sifat mungkin, harus jaiz. Apa tu yang wajib, apa tu yang mustahil. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Kecuali itulah yang mustahil tu. Yang kita belajar 20 itu. Itu mustahil lah bagi Allah. Dan yang wajib bagi Allah. Selain daripada itu semua mungkin. Apalagi yang berkaitan dengan makhluk. Semua mungkin bagi Allah. Tak, tak mampu ke Allah nak buat macam tu. Nak mengadakan, mengwujudkan Nabi bersama dengan Nabi No. Bukan di alam tu lah. sebenarnya kita sekarang bersama kita ni. Wujudnya malaikat, wujudnya syaitan bersama kita. nampak. Tak nampak. Tapi ada lah. Yakin lah. Boleh tak? Yakin tak? Bolehlah Allah buat benda tu. Allah nak ada dengan Nabi ketika Nabi Nabi Nuh Banjir, nak adakan, Nabi wujudkan Nabi Muhammad tu ketika Nabi Nabi Nabi Nabi Nabi Nabi Nabi Nabi Nabi Nabi Nabi Nabi Nabi Nabi Nabi Nabi Nabi Nabi Nabi kita Nabi Nabi Nabi Nabi Nabi Nabi Nabi Nabi yang nak Nabi Nabi Nabi Nabi Nabi Nabi Nabi Nabi Nabi Nabi dia, Nabi Nabi Nabi Nabi Nabi Kata-kata baginda seperti di atas tadi menunjukkan kelebihan baginda dari selain manusia. Sebagai seorang manusia yang telah diberikan keutamaan dan agamanya juga turut menjadi utama lantaran keutamaan yang disanjungin, disanjungnya. Adapun zuriat-zuriat zuriat yang lain tidak mustahil boleh merasakan hal-hal yang serupa ketika dalam peringkat umur itu. Terutama sekali pada masa yang mengambil janji kepada Tuhan di Yaumil Misaq. Hari mengambil janji. Akan tetapi ingatan hari itu sudah tidak ada lagi dalam pengetahuan atau perasaan mereka. Sebagaimana ianya tetap dan kekal pada diri baginda Rasulullah SAW. Ya Rasulullah ni makhluk yang istimewa. Kan tidak apa? Apa istimewa ya? Kalau Rasulullah pun sama je macam kita. Kan? Jadi Rasulullah ni makhluk yang istimewa. Jadi kita yang tak istimewa ni yang biasa ni tak mau menerima benda-benda, tak boleh nak terima. Memanglah, memang memang orang biasa. Ya. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tu apa yang berlaku pada diri dia tu banyak yang kita tak tahu. Ya. Sampai dah kalau dah boleh sampai pergi naik jumpa Allah di di ya kan, di di apa? Di arah itu. Apalah lagi yang kita nak nafikan selain daripada tu? akanlah lahir dan kadang khitan susah sangat ke? Kan dia orang lama mengingkari benda tu. tak logik tak masuk akal. Adakah dia kata lahir-lahir dah lahir, lahir. Hmm. Tak masuk akal betul. Eh? Dia dekat lah. tu dekat Perlis. Hmm Sebenarnya semua zuriat Adam sudah menetap di punggung ataupun belakang Adam, Nabi Adam alaihissalam ketika beliau masih di dalam syurga. Buktinya ialah hadis syafaat berikut. Wa hal ajr wa hal akhrajakum minal jannati illa khati'atu abikum Adam. Dan tiadalah kamu dikeluarkan dari syurga melainkan disebabkan kesalahan bapa kamu Adam. Jadi Kom ni bermakna kamu semua Tidaklah kamu dikeluarkan daripada syurga Yang Allah keluarkan kerja syurga siapa? Nabi Adam seorang lah kan? Dengan cerita hawa dua orang Nabi apa kena dengan kita pula Berarti kita telah pun berada di Benih kita tu Telah berada di Tulang belakang Nabi Adam tu Itu maksud dia Maksudnya bila keluar maknanya kita tak, tak jadi lagi lah, tak disenyawakan lagi lah ha, tapi ada, ada lah tu maknanya bila Nabi Adam keluar semua zuriat dia sampai kiamat tu keluar lepas tu dia kata uh, mengeluarkan kamu dari syurga disebabkan kesalahan bapa kamu Adam dalam hadis yang lain pula apabila berlaku tanya jawab Adam dengan Musa alaihissalam. maka Musa telah menghujah Adam dengan katanya jadi ha, dia ada satu peristiwa antara berlaku antara Nabi Adam dan Nabi Musa. Ketika tu dua-dua dah berada di alam selepas alam dunia. Lah. Jadi boleh bertemu Nabi Musa dengan Nabi Adam. Nabi Musa telah apa ni berkata kepada Nabi Adam, "Anta allazi akhrajta akhrajtan nas min jannah bi khati'atik." Engkallah yang menyebabkan manusia terhalau dari ataupun dikeluarkan daripada syurga kerana kesalahan engkau. Nanti tak kata apa. di mana dia menyalahkan Nabi Adam kerana telah menyebabkan terkeluarnya manusia daripada syurga. Maknanya mana ada manusia. Kalau kita fikir-fikir kan. Adakah manusia ketika Nabi Adam berdua seorang dengan Siti Hawa? Ha jadi bagaimana maksud dia tu boleh setengah ulama memahami bahawa Zuriat-zuriat tu lah. Yang berada di Tulang belakang Nabi Adam. Benih tu. Dan lagi satu. Kalau kita tengok kan. Dia panjang kisah ni. Semua dia ambil apa. Dia ambil. Uh, hadit, perkataan ni saja. Untuk dijadikan sebagai bukti. Cuma saya nak tambah sikit kisah ni. Cuma kita pergi. Nabi Musa menyalahkan Nabi Adam menyebabkan manusia semua terkeluar dari kerana kesalahan dia makan buah yang dilarang pula. Yang orang panggil buah khuldi itu Jadi Nabi, Nabi Nabi Adam jawab apa? Dia kata engkau kah Nabi Musa yang boleh bercakap dengan Allah Taala. Yang mana ah, menerima Taurat dan tidak akan kau tahu bahawa semua yang berlaku ini adalah ditakdir oleh Allah Subhanahuwataala sebelum kau diceritakan lagi. terlalu langsung terdiam Nabi Musa. Mana yang kau kau boleh bercakap? Kau boleh bercakap dengan Allah lagi. Allah bagi kau Taurat lagi. Takkan kau tak tahu kot ni semua takdir Allah dah. Dah dah Allah dah tetapkanlah. Aku buat kesalahan itu pun takdir Allah. Kan? takkan kau tak tahu kot? Jadi kau nak menyalahkan aku pula dah buat kesalahan tu disebabkan semua manusia keluar dari syurga. Kenapa buat tak tanya Allah Ta'ala terus kan? Lebih kurang macam tu dalam masa dia. Ada dalam kitab tu diceritakan. Ini sedetan daripada ni Daripada perkataan ni. Maka setelah Nabi Adam cakap macam tu, Nabi Musa pun terdiam Dah memang Allah Ta'ala yang dah takdirkan macam tu berlaku. Yang jalan cerita dengan macam tu kan. Mereka ada buat syurga makan botol. Lepas tu kena dihalau ke dunia. Lahirlah manusia ke dunia. <tuh> Itu kisah daripada ni lah. Saya ceritakan. Dalam sebuah riwayat lagi Allah Ta'ala Lama Lama Lama Lama min Lama Adam, Alaihi Lama Fara Faraat Humul Malaikatu Alayhi Salaam Waqad Mala sahla Wal waara. Qalu Ya Rabbana La La Tasa'uhum Dunya Faqala Ta'ala Inni Ja'ilun Mauta Faqalu Izan La Yan La yah na'ahumul aish Wa ta'ala inni ja'ilun amalan Bahusanya Allah SWT apabila mengeluarkan zuriat dari punggung atau membelakang Adam AS Seraya dilihatnya oleh para malaikat Sedang mereka telah memenuhi segala lembah dan bukit Berkata para malaikat Wahai Tuhan kami tentu tidak cukup tempat di dunia untuk mereka Berfirman Allah SWT aku akan mematikan mereka Berkata para malaikat, kalau begitu tentu tidak bahagia hidup mereka. Beriman Allah Ta'ala, aku akan berikan mereka cita-cita. Faham? <laughs> malaikat ni, jumlah dia. Jumlah malaikat ni berada di setiap ruang ni. Dantara dua jari kita ni pun ada malaikat. Memenuhi seluruh. Jadi malaikat boleh dia tengok dia, kemudian dia boleh dia tahu Allah nak ciptakan Nabi Adam yang sebegitu banyak, dia kata, eh tak cukup tempat lah. Semua ruang pun dipenuhi oleh para malaikat. Macam mana lah, kat mana bulan manusia nak duduk. Jadi di situ maknanya, ialah malaikat ni tujuannya Allah pun yang buat dia bertanya benda tu. Tujuannya semua Allah nak tunjukkan kehebatan dia jadi bagi Allah nak buat manusia nak tembangkan manusia banyak mana pun kalau Allah tak ni buat benda tu lemahlah Allah Taala. Betul? Dan Allah kata aku aku boleh buat benda tu dan aku aku akan ciptakan mereka Kemudian aku akan matikan mereka. Dan ma ma malaikat ni makhluk yang dia dia dia boleh tembus kepada jirim ataupun jisim. Maknanya kalau kalau misalnya kita duduk kurung diri kita dalam satu bangunan yang tak ada apa? tak ada tak boleh masuk maknanya malaikat maut tak ada datang lah, siapa nyawa kita. Betul. Kalau orang tak selamat daripada mati misalnya kan. Oh, dia kurung diri dia dalam satu tempat yang tak boleh dimasuki ada kunci usaha. Malaikat-malaikat tak dimasuk lah. Malaikat ni dia boleh tembus dinding ke apa ke. Dia, dia berada di satu alam yang dia tak, tak boleh dihalangi oleh apa pun. Jadi walaupun penuh malaikat macam ni pun manusia di sini pun tak menyebakan ruang yang diduduki oleh mala mala malaikat tersebut dipenuhi oleh manusia. Manusia dengan alam di sini, malaikat dengan alam di sini dan alam tu bersama-sama pun tak ada masalah bagi Allah nak buat macam tu. Kalau ikut logik memang betul. Serang so, ni boleh muat apa, apa orang? Hmm, 2000 boleh. Hmm? Hmm? Boleh. Kalau katakanlah 2000 kalau kita sumbat lagi 3,000 boleh? Tak boleh lah. Sebab manusia dia memang memenuhi ruang. Kalau dah cukup tempat dia dah padat, dah tak boleh masuk dah. Kat luar dulu. Lah Tapi malaikat dengan manusia dia boleh. Dia boleh. dia boleh malahkan kita tahu kan syaitan sendiri, jin boleh masuk dalam badan. Malaikat dalam, dalam dalam peredaran darah kita. Malaikat yang di bawah kiri, bawah kanan, catat amalan kita. Naik tu pun naik. Jadi memang satu benda yang kita tak boleh nak bayangkan dengan kepala otak kita. Ikut kita punya logik. Cukup dengan kita mendengar dan beriman. Itu dia panggil samayat. Dan tak ada petika-petika lagi lah. Kan? Nak nak memikirkan logik pun lah. Logik dia Allah Ta'ala Maha Kuasa. Itu je. Allah Ta'ala Maha Kuasa boleh buat apa sahaja yang dikendaki. Walaupun tak dapat kalau otak kita akal kita nak mencakup nak mencapai nak comprehend benda tu. Nama iman beriman cukup. Banyak lagi yang yang yang yang yang lebih tahsyat daripada tu Allah boleh buat. Mestakat benda-benda macam ni yang Allah ciptakan sikit-sikit tu bagi Allah biasa saja. Tak ada benda. Jangan kita rasa tak logik tolak, tak logik tolak, tak logik tolak. Itu termasuklah lawan Allah, -orang, orang, orang Mu'tazilah, alifa safah yang banyak guna akal. Dalam riwayat Al lagi. Inna Allah Taala lama setelah raja-zuriyat minzu zahir Adam alaihi salam, fira'ah minhum wahidan jamilas suratin. Jamilas surati, Sallallahu Fakilla lahuhu wa Waladuka Dawud alaihi salam. Fasala Adam Rabbah, Kam ketabata li Dawuda min al'amr, Fakala Taala 66 tahun. 60 tahun dia. Fasaala Rabbahu Ta'ala ziyadatan lahu min al-umri, faqala subhanahu hadha alladhi katabtu lahu. Faqala Adam alaihi salam azidhu lahu min umri 40 asalah. Fakana Allah subhanahu qad katabal Adam min al-umri al-fasanah. Bahasanya Allah SWT apabila mengeluarkan zuriat dari punggung atau belakang Adam AS Lalu dilihat oleh Adam seorang dari mereka yang cantik perawakannya Maka bertanyalah Adam akan dia Adapun Adam pun diberitahu bahawa dia adalah anakmu Daud AS Lalu Adam bertanya kepada Tuhan berapa usia Daud yang telah kau beri, tetapkan Jawab Tuhan jawab Allah 60 tahun Adam alaihi salam kemudian memohon dipanjangkan usianya maka berfirman Allah Taala itulah usianya yang telah aku tetapkan berkata Adam alaihi salam aku ingin menambahnya dari usiaku 40 tahun dan adalah Allah Subhanahu Wa Taala telah mencatat umur Adam 1000 tahun jadi dia telah menyedekahkan umur dia 40 tahun kepada Nabi Daud supaya jadi 100 tahun dan ketika 900 murid 960 tahun malaikat mau datang. Malaikat mau datang nak cabut nyawa nyawa kita, eh? Pada 40 tahun lagi. Kita kau dah lupa ke? Tokoi kau dah bagi 40 tahun dekat Nabi Daud? Oh, dia betul ingat. <laughs> Jadi apa yang berlaku pada alam roh tu memang lupa. Manusia akan lupa. Di masa Nabi Adam sendiri. dia sendiri yang bagi sedekah ni, dia sendiri hadis-hadis ini nak membuktikan bahawa maknanya pada satu alam tu semua dah ada maka kita masuk bab kita ni membincangkan bab umur pertama jadi dia dah buat datangkan hadis-hadis sekarang kitab ni, datangkan hadis-hadis ini untuk sebagai bukti yang menunjukkan bahawa sebelum kita dilahirkan di dunia ni, kita dah dah wujud dah pada umur pertama pada alam tu lah, alam roh dan juga alam benih dalam keadaan bentuk benih dan roh kita pun dah diciptakan. Sangat lama kata 50 ribu tahun sebelum alam ni diciptakan. Roh dah ada dulu dah. 50 ribu tahun. Roh duduk. Okey. Terserah fikir memang tak, tak, tak, tak letak sampai. <laughs> Dengar dan percaya tu je. Semua ni kalau kita betul-betul reflect betul-betul, maknanya Allah Subhanahu Taala ni betapa hebatnya Allah Subhanahu Taala Apa yang kita lihat kat dunia semua ni dah hebat dah Allah buat langit, eh? langit bumi, bulan, bintang, planet, pertukaran, siang malam pun. ini tambah lagi. Seperti kita mendengar masya-Allah, subhanallah, Allahuakbar. Reflect kita kepada Allah Subhanahu Taala lah. Kan? Maknanya Diceritakan kepada kita benda-benda yang kita pun, oh, Allahumma, eh, macam mana ni? Eh? Tak boleh nak fikir kan? Hmm. Tapi tak mustahil bagi Allah. Mustahil bagi otak kita, tapi tak mustahil bagi Allah. Hadis ini adalah terkenal dan masyur. Mungkin setengah kata doa yang tolak, biarlah dia. Selagi tak bertentangan dengan syariat, dan tak bertentangan dengan akidah, kita terimun. Kan? Tak tak menunjukkan pun sifat ah mau, mustahil bagi Allah, mustahil. Je? Kalau mustahil bagi Allah, macam Allah nak ciptakan Tuhan lagi satu, ah ha? itu mustahil lah. Ha? Sebab Allah mustahil Allah tak, Tuhan tu tak adut, wajib Allah tu wadanya kita dah belajar lah, kan. Nah ha, ini takkan macam ni ciptakan ha? Adam tunjukkan bagi umum, tak ada apa bagi Allah Allah tak ada, mu tak, tak mengurangi pun sifat, sifat-sifat ha? mustahil Allah dan tak menambah pun sifat wajib bagi Allah. Semua tertaruh dalam sifat. Jais mungkin bagi Allah, semua boleh berlaku, tak ada masalah, mudah bagi Allah. Apabila Nabi Musa as melihat di dalam Taurat tersebut ada satu umat yang sifat-sifatnya sungguh menarik dan perilakunya sungguh baik dan mulia, beliau bertanya kepada Allah subhanahu wa taala siapakah kalangan umat itu? Nabi yang, yang mana Nabi yang mana satu akan diutus kepadanya? Kalau boleh biarlah umat itu umatku maka beriman Allah Taala umat itu ialah umat Ahmad. Nama, nama Nabi Muhammad sudah di dalam Taurat dan sebelum diutus. Dalam Al-Quran pun Allah Allah beritahu nama Nabi Muhammad dan nama Nabi Ahmad. Sel, uh, selawat dan salam ke Allah ke atas begini ni Lalu Nabi Musa memohon Tuhan supaya menampakkan kepadanya umat itu. Maka Allah Taala pun menampakkan Nabi Musa akan umat itu. Moga-moga berita ini akan ditunjukkan di peringkat akhir dari umur ini. Peristiwa itu tersebut di dalam banyak dari kita kita tafsir ketika membicarakan firman berikut, "Wa ma kunta bijanibil turi idna nadaina." Al-Qasas ayat 46. Dan tiadalah engkau Muhammad di, di penjuru gunung Tur Sina ketika kami memanggil Musa. Ini benda-benda mu'jizat, benda-benda yang Allah Allah apa ni, bagi kepada para-para Nabi kita memang tak dapat terima Nabi Musa ni kalam Allah jadi dia boleh berbicara dengan Allah Ta'ala jadi dia nak tengok kan umat mana je lah, Allah, Allah tampakkan mana tu hari ni Manchester lawan dengan National Live dekat Old Trafford kita boleh tengok? boleh tengok? boleh tak? boleh ha? Kalau 100 tahun yang lalu, Tak Aiz kata 50 tahun yang lalu, kita cerita kat nenek moyang kita, percaya dia? Dia tak percaya gitu Mana? Tapi bila sekarang dia hidup boleh tengok. Ih. Macam mana gambaran tu boleh keluar kat TV? Bajik tak? Itu satu-satu bukti yang Allah nak beritahu bahawa setakat manusia pun boleh buat benda macam tu. Bagi, bagi Allah lagilah mudah. Manusia pun boleh boleh buat benda tu. Hari ni kita duduk kat sini, buka aja TV, skrin tu kita nampak London, nampak England kan, nampak Old Trafford. Bola, ini ni orang tengok bola live. Tak payah pergi kat sana, depan mata je. Benda yang di sana, nampak kat sini. Pada kota aja bukan ada apa benda pun. Bukan ada wayar-wayar kalau kena yang yang wireless. Tak gila. Handphone tu. ha Wireless. Kan? Kalau ikut akal tu sebetul. Panggil orang asli lama. Dalam-dalam hutan yang tak pernah tahu teknologi. Dia mesti tengok tu tak tahu lah jadi apa. Ingat Tuhan sembah tu. <laughs> jadi... Kalau manusia dia boleh buat benda-benda yang yang yang canggih yang yang mana yang kita kalau secara akal pun nak terima macam mana gambar tu satelit tangkap gambar tu, tu tiba pancarkan masuk kat TV bukan seoranglah satu rumah aja seluruh rumah siapa yang on nampak benda tu apa dia masuk dalam kabel tu gambar tu kan memang kalau kita nak fikir pun memang ish tak tak masuk akal Kecuali orang yang betul-betul mengaji betul-betul teori, teori tu, gelombang, belajar fizik, belajar tu, itu pun teori lah, ini dia pun okey. Dapat kesimpulan, ha, boleh. Hasil dia kita tengok Itu pun manusia boleh buat lagi Allah SWT kan. Cakap macam ni kan. Apa salah je? Apa tak pun keluar live. Bukan live, akan datang pun. Ha, itu manusia tak boleh buat Akan datang manusia tak boleh buat Dia boleh predik je lah. dia buat cerita-cerita akan datang kan. Apa? 2016, 2020 2030 kan dia buat cerita alien apa itu dia predict lah hmm. jadi kita tengok pun oh, macam ni kot nanti 2030 jadi macam ni kot kan dah, kita dah duduk kat planet mareh lah bumi tak boleh duduk dah macam-macam lah dia buat prediction kan tak mesti dia boleh buat dan Allah tunjukkan kepada ni Musa benda yang yang Allah memang dalam pengetahuan dia, yang dalam kehendak dia, dalam qudrat dia nak buat benda jadi macam tu. Tunjukkan kepada ni Musa apa? Apa masalah? Tak ada masalah. Faham eh? nak bagi tahu ni apa sebenarnya di samping kita kita mempelajari bahawa keadaan umur kita maknanya kita pernah wujudlah pada zaman dulu. Tapi dalam masa yang sama juga Tauhid kita pun akan meningkat Kalau kita tengok Eh macam mana Allah SWT buat benda-benda macam ni Tak mustahil bagi Allah Kesimpulan dia maknanya Ini hadis-hadis yang dibawakan Untuk menjadikan bukti bahawa kita dah pernah wujud Sama ada dalam bentuk roh Dan juga dalam bentuk benih Pada umur pertama Kemudian nanti barulah umur dunia Cukup eh? Jadi setakat saja untuk minggu ini kita sambung besok dan <coughs> apa yang baik daripada Allah Taala apa yang tidak baik itu seklemaan sayalah. Jadi saya minta ampun kepada Allah, minta maaf untuk tuan-tuan. Mudah-mudahan Allah bagi kita faham, amalkan, sampaikan dan kita tutup majlis yang kafarah majlis. Subhanallah wa bihamdika, shallallahu la ilaha illallah, astaghfiruka wa atubu wa salamun alal mursalin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.